Van, aki szerint egyébként ez a szám a Bob dylan az Oxford Town című számjára utal. Én hallottam ilyen értelmezést. De Ara utal... ma este megmutattuk az Oxford számot, ami a Trigy Bob Dylan című oldal. Nem tudom, észrevette hogy ugyanazon a borítón volt egy országen Transporter, amíg az R együttesnek az első albumájuk a borítón volt. Na mindegy. Um, Szóval tényleg volt egy hossz vege transzportál, bal oldalon parva, tényleg. És ez ilyen üres jellegű műsor egyben én talán. Tehát a hét összetű. Talán nem össze, hogy no. Szóval... <gül> e Ceruzával így húzd össze a vonalat a kettő között. Akkor, ha már itt tartunk, akkor a, a, a, van, egy, van egy barátom, aki elmesélte, egy gyerekkorában imádta ezeket a Ceruzával össz, pont összekötős játékot és amikor már mindegyik készlet, ugye nagyon rossz, mert nem tudsz fel már mit csinálni akkor a kolképet, akkor magának felrakott ilyen pontokat a papírra, összehúzta, és nem értette, hogy miért nem jön ki belőle valami. Ez a művészetet, szerintem valami korai megvalósulása. Előutóbb kijön belőle a valami. A traumákkal lehet építkezni. Szóval visszatérve a, a Bob dylan és van a, a David bowie egy Bob Dylanhez írt száma, ami nem lehet fontosan eldönteni, hogy Bob Dylan paródia-e, vagy tisztelet lesz, szerintem egyébként paródia, és direkten direkt is énekel benne. E, és lehet, hogy, hogy ez a szám is arra utal szövegében, hogy ő nem az, aki megjárta ezeket a e, polgárjogi mozgalmakat. Ami a, ö, ami a David bowie illeti egyszer, egyetlen egyszer ö, teszteltük közösen ö, a a a, a, a, a a hatását a szociális kultúránkra. Úgy, úgy volt, hogy tényleg annyian összegyűltünk, a tevötség is ott volt, meg ö, még ott voltunk egy jó páran az egyik, ö, az egyik ö, ö, tagja, a, a van a nőtagja? Hívtakja. De minden. Az az igazság, hogy ezt nem mondhatom ki. Mert hogyha most kimondom, akkor nagyon-nagyon sok jó díjat kéne azért, mert, mert elhallgattam, hogy valójában csak egyszerűen nem jut eszem Galnet. Ez nagyon sokba kerülnek. Sok jó díjat kéne ezért fizetnek, úgyhogy ezért ezt most nem mondhatom ki. De valójában sokan összegyűjtük. És összegyűjtöttük azt, hogy mindenkinek kellett írni a tíz számot. Tíz olyan számot, ami az ő kedvence. És leírjuk tíz számot, helyenként, mert tényleg elég sokan voltunk, és így kurvasokat vitatkoztunk zenéről. És rájöttünk arra, hogy semmi értelme a csopopázásnak. Mindenki írja le tíz számot, és az, ami a legtöbb, legtöbb közös, az lesz a legjobb szám. Tehát amelyik, a, amelyik mindenkinek így szerepel a, a listáján. Ja, és még az volt a feltétel, hogy nem lehetett egy előadótól két számot rakni. Tehát, hogy így tíz előadótól kellett tíz különböző számot rakni. És a két előadótól egy számot lehetett, mint az, ahol amit mert... nem. nem volt érdemes. Azt nem kellett kikatni. Az, az, az, akinek a tízes listáján nem tíz különböző szám van, hanem kilenc, és az egyik, az kétszer szerepel, az reménytelen. Az azonnal kizártuk. Tehát Én neke kell így Jó, értem, én értem. Valójában mindegy... Tényleg akkor is ott az volt az érzésünk, hogy egy egész generációnak így minden íz ott van. Ott van a körünkben. Ez ilyen nagyobb van. Én ismerek olyanokat, akiket biztos nem hívtál. De jobb is, hogy nem jöttek el. Ér Értelmiség, sznob, elefáncsont, torony. Na elef, igen, ez, ez teljesen az volt. Tényleg olyan társaság volt. Tehát ez az értelmiségi sznob, elefáncsont, toronyban... Valakinek uh, a tagja egy Igen, igen, igen, igen, igen, a, igen, igen, igen. Ez a, ez a De nem, ez tényleg egyébként az értelmiségnek az előszobája. Az értelmiségi lét előszobája. Hogy a Robi meghív bennet. Nem, nem, nem, bennet. nem. Nem, nem, nem hív meg. Robi nem hív meg. a az értelmiségi létrekben... Egy kicsit azért Jézus ennél meg volt, ő meghívott a <gül> Akkor kövessétek, hogy az majd <gül> tetszik! Én azt mondom, hogy az, e a az értelmiségi létrekben... Az előszobája az a sznobizmus. A sznobizmus olyan, ahol megrekedni kurva nagy baj. Kurva nagy baj. És hogyha megrekedsz ott, akkor végez van. De nem, nem keresztül jutni rajta, viszont szinte lehetetlen. Tehát ahhoz, hogy a napaliba bejuss, az előszobán át kell jutnod. És, és, és pedig az előszobában élni nagyon rossz? Az előszobában nem szabad beköltözni, tehát pont az a, a borat is, amikor a list benne a rakni, meg fel akarta akartani a cuccait, az nem, nem volt ugye Ugyanez a helyzet, az előszobában nem jó beköltözni, tehát a az nem jó lakóhely, de egyszerűen keresztül kell jutni rajta. Azt kell, hogy mondjam, hogy a sznobizmus az az értelmiségi lét gyermekbetegsége. De annyi van gyermekbetegség, hogy tényleg fasság, de aki vagy gyermekbetegsége, hogyha nem esel át rajta, akkor nem tudsz felnőni. És azért egyszerűen szükséged van rá. szükséges szükséged Nem az Én igen, felnőttkorban már gyógyíthatatlan az a szörnyű. Tehát az, aki korában sznob, az menthetetlen. Az, aki fiatalkorában sznob, az reménytelens. Aki fiatalkorában nem sznob, az szinte elveszett. De ez a szörnyű. Még nincs saját ízlésed, de már tudod, hogy kiktől akarsz tanulni. Már tudod, hogy kik azok azok, akik, akik azt a hatást tudják gyakorolni rád, amire vársz. amire szükséged van. Ez a szlovítós állapota. És megkerülhetetlen. Nem dicsőítjük, meg nem arról beszélünk, hogy itt kell élni. Mi már, mi már nem vagyunk szobok, de az a baj, hogy nagyon sokan még nem azok. De szeretnénk, hogy. Tehát az a baj hogy nagyon te... sokan még nem is azok. Tehát e, inkább, ha érted, mire gondolok. Alig, ha nem érted. Alig. Ha nem. Na, és szóval akkor mi volt? Kinyert, kinyert, és ez a vége, és ez a vége, ez kell, ez kell Már neve, már neve jórán éreztem magam. Na, azt mondnak, hogy nyert. De ha nem a David Bogok, elég furcsa, hogy A következő szám, azt, <tos> azt akartam mondani, hogy azon a bizonyos, azon a bizonyos versenyen, a következő szám volt az... Honnan tudták? <tos> Azt mondták a hangok, hogy most tudjam el ezt a story -tet. mert most lesz jókor, most lesz jó, nem tudom, nem tudom, de hiszem, hogy most az a számok következni, ami akkora nyertes lett. Hát